Кивнув Пилип, так, пане полковнику, сховайся, як розходитимуться, обов'язково біля коней зупиняться, казатимуть те, про що при Димкові многогрішному промовчали, щоби кожне слово розчув, зрозумів, Пилип знову кивнув з Богом. Прошепотів Дмитрашка і зник у темряві. Свиря у чагарнику витягнув шию. Оце так. Вони за Дмитрашкою стежать, а той, значить, служку лишив стежити за іншими лівобережними полковниками. Та що ж за розмова відбувається у димкамного грішного? Дмитрашченого служку катуватиму вирішив свиря, аж поки не розкаже що у нього грішного чув. Тихо посунув до порога, біля якого пряли вухами полковницькі коні, туди, де в темряві ховався Дмитрашків розвідник Пилип, а від возів туди ж плазував Микишка. Вони зі свирею з обох боків одночасно виникли біля пилипа. Повалили парубка на землю, затулили рота, хоч той з благанням в очах жестами вказував на коней біля порога і щось намагався пояснити кумам. Свиря з Микишкою може б і наважилися прибрати руки від пилипових вуст, але раптом двері з грюкотом розчахнулися і на поріг димкової резиденції вийшло кілька сивих чоловіків. Зупинилися, брови суплять, озираються. Куми завмерли, забули дихати. Пилипа міцно скрутили, не врухнеться. Дмитрашка Райча «Полковник Переяславський – відважний козак. Раптом недобре розсміявся один з чоловіків», – показав на коней. «Дивіться, пани полковники, коня Дмитращиного нема, а кінь його слуги стоїть. Пан полковник Переяславського полку один звідси поїхав без слуги». Тут він десь хижо озирнувся другий чоловік, рече лишив його стежити за нами. Замовк, у темряву вдивляється, раптом як свистоне, свирі з микишкою вуха позакладало, а чоловік уже гукає Тихоне, Іване, сюди бісові діти. Візьміть чоловіків десять і обшукайте мені гарно усе навкруги. Кого шукаємо, пане полковнику? Служку полковника Переяславського Дмитрашки райчі Живим привезти чи на місці вбити? Живим, живим. Нам із ним ще побалакати треба, чують куми. Задки, ззадки, за резиденцію Демкову. Відхекалися. Микишка закинув Пилипа на горба і чим душ додесни. Біля ріки куми добросхованку мали. Пилипа до землі притисли. Кажі, зміюко, усе чисто, бо кістки переламаємо. Катувати не випало. За хвилину Служка усе вилив з образами. А ще серденята Дорошенкові трясться вашій матері, вашому гетьману зраду готують, а ви помагаєте. Прісю Яникову Хмельницьку дружину Гетьманову обмовили, аби Дорошенка з лівобережжя виманити, димкомного грішний Лівобережних полковників збиратиме у Новгород Сіверському, сам хоче гетьманом стати. Куми брови позводили. Зрада, зрада, чує в батько, козачий Петро Дрофійович, недарма вірних серденят придемкові лишив. Я так собі міркую. Не всі полковники Лівобережжі до зради повертають, мовив Микишка. Приясловський полковник Дмитрашка Райча, хазяїн твій, мабуть, не хоче многорішному присягати. Аби за руки не хапали та рота мені не затуляли, я би коня встиг сховати і більше б дізнався, пухнюпося Пилип. Коня ми тобі дамо. Вертайся, до речі, скажи Божою милістю, гетьман усієї України Петро Дрофєвич Дорошенко, знатиме про змову. Поночі Свиря провів до схованки біля Десни коня для Дмитращиного Слуги. Куми перехрестили його у спину і взялися лаштуватися у путь на Чагирин до Дорошенка. До світанку рушили. Підганяли коней, скоріше би з Чернігова виїхати. Навіть чайдушний крик мимоволі озернулися. На площі біля Війтового дому димкові козаки вправно заганяли гак під ребра скривавленого напівживого чоловіка. Свиря привстав у сідлі, цікаво, хто та холера, що сьогодні сонце востаннє побачить, і закляк. Ой, куми, ми кишко. Швидше, швидше, онде? Дмитращиного служку на гак чіпляють. Раз чіпляють, значить, уже все Розпотякав швидше, аби не помітили коней у боки, гайда, гайда! Он вони, сердюки, наймані, несамовитий крик за спиною. Один з козаків многогрішного помітив кумів і вже цілив з пістоля. Інші кинули Дмитращиного служку Заметушилися, хто до коня, хто за шаблю, хто до димкамного грішного за наказом. «Я так собі міркую, прощавай, куми, свиря!» сказав Микишка, і що сили вдарив коня нагайкою. «Гей, гей, гей, гей!» Свиря мчав поряд із Микишкою, не озирався. Дурне діло, що позаду і так точно знав, аби попереду спасіння. Цілий день козакемного грішного вперто переслідували дорошенкових серденят. Коней не жаліли, не відставали, цілили з пістолів та кулі свистіли вище голів свирі і микишки. Додавали пекучого вітру в прохолодне повітря, підганяли і без того швидких коней втікачів. «Гей, гей!» Цілий день куми без перепочинку гнали коней на південь уздовж Десни. Під вечір захеканий втомлений свиря щосили крикнув Микишці, що скакав поряд. «Куми, переправляйся на той берег, бо схоплять і іродикляті». Коні втомилися, «не випливуть», крикнув у відповідь Микишка. Озирнувся Демкові козаки, мов зачаровані, без утоми мчали в слід за кумами до Десни, до Десни, микишко, горлав свиря, до Десни. Погодився микишка і спрямував коня до річки. Козаки Демка многогрішного скупчилися на березі Десни, притримували збуджених коней. Вдивлялися у темну, з вечірнім вітром злилася воду. Утікачі ледь помітні тримали за гриви коней, Чимдуж пливли до протилежного берега. Течія зносила, сутінки плутали, Та серединята відчайдушно з останніх сил грибли до суходолу. Аж ось посеред річки свирин кінь смикнув головою і несподівано швидко пішов під воду. Свиря не встиг відпустити гриву, занурився разом з конем, плакав під водою, не відпускав кінську гриву, наче міг урятувати вірного товариша. Кінь майже не боровся за життя. Усі сили Вичавив з нього свиря за день скажених, безперервних перегонів. Здригнувся раз, другий, захлинувся і пішов на дно. Свиря розчепив пальці, відпустив гриву. Скорбота понесла наверх до повітря. Скорбота і ненависть додамкових козаків, хай би вони вічно горіли у пеклі. Вижити і зарубати кожного, хто гнав і гнав його сьогодні цілісінький день без жалю і милосердя. Вижити і зарубати у чотири руки з кумом-микишкою на пару. Свиря випірнув зазартом мисливця. Крутонув головою. На березі все ще пильнували переслідувачі. На воді поряд зі свирою нікого. «Егей! Куми!» Відчайдушно гукнув свирі, я ж відсхакнувся. Неподалік від нього поверхня ріки раптом захлюпала Викинула кілька великих бульок. Услід за ними випірнув Микишка. Велетень, обома руками обхопив шию свого знесиленого коня, тягнув його до повітря, не говорив, ридав. Прости, мене, дурня, прости, тримайся, братику. Я тебе до берега дотягну присягаюся козацьким словом вірним братику, братику Микищен кінь тихо заїжджав ніби вибачився, що не виправдав Микищених сподівань і зник під водою куми, куми свиря плив до розгубленого спустошеного Микишки куми, тримаємося нам ще до берега доплести, До Дорошенка добігти, Про зраду попередити. Потім наплачемося. Пом'янемо загиблих товаришів І коней, куми. Микишка сціпив зуби, З очей сльози і поплив. Свиря поруч, а сил – як у тих коней. Спочатку свиря почав ротом воду хапати. Замить ми кишка. Господи, всемогутні, і ти, Пресвята Богородице, врятуйте наші душі. Присягаємося, як випливемо, ніколи у річку не кинемося, божився свиря. Присягаємося шепотів Микишка холодними мокрими губами. «Присягаємося!» – благав свиря. «Присяга!» – велетень Микишка вдихнув, так замість повітря рот залило водою, і він лише кілька разів смикнувся, перш ніж десна понесла його тіло вниз за течією. Куми, прошепотів свиря, і милосердна десна прийняла і другого кума, залила рот водою і відправила вслід за микишкою, за течією до Дніпра. Згинули собаки Дорошенкові, збуджено розреготався на березі хтось із переслідувачів. Вертаємося додому, додому. За кілька днів, у Дніпрі, біля Києва, подільські кожум'яки, що мили шкіри на березі річки, знайшли тіла двох невідомих молодих козаків у простих полотняних штанях і сорочинах. Потилиці почухали і вирішили закопати мерців на Трухановому острові, де цигани таборилися. Бо хоч і метлялися на шиях у хлопців хрести православні, однаково не впізнати, самогубці то грішні, добровільно у воду кинулися, чи добрі християни проти волі потопилися». На Дніпровському схилі тиша нестійка, птахи насторожені, і куми, мов брили кам'яні, зажурилися, біда, біда, задурно загинули. Не виконали завдання, не передали гетьману звістку про зраду. Свиря першим отямився. А й не задурно, не задурно, заметушився. Товариші гетьманові скажуть, загинули, Петри Дрофійовичу, твої сердюки і вірні свирі з микишкою, а гетьман зметикує, нечисте діло зрадою пахне, та буде насторожі, сторожі, аби многогрішний лівий берег не відтяв. Микишка задумався. «Я так собі міркую куми свиря. При булаві зараз нащадок дорошенків має бути». Свиря вкотре з повагою зиркнув на кума. «Ох, і розумний Микишка! Може, характерник? Тоді чого свирі не зізнається? А як інакше?» Вів далі Микишка. Кому ще гетьманувати? Не Бреховецьким же? Не Дрозденкам, Опарам, Суховієм, Ханенкам та Многогрішним? Замовк, брови насупив. Кинув. Точно. Дорошенкова сім'я має гетьманувати. Свиря губу закопилив. На правобережжі? На всій Україні, упевнено відповів Микишка. Добре, коли так, погодився Свиря. На Микишку глянув. А як думаєш, куме, задля чого господь Всемогутній, нас триста сорок років сплячкою безтямною випробовував? аби тепер знову в Україну повернути. Микишка плечима знизав, не відає, Підвівся, кістки розм'яв. На лівий берег, невпізнаний, чудний, глянув. Я так собі міркую. Розберемося, куми свиря. Свиря і собі, намірився головою мотильнути. «Розберемося, розберемося!» – трясся матері. Та раптом за пазухою Микищиної сорочки щось загуло, засвітилося, зацвірінькало, заспівало. Свиря впав на траву, затис вуха долонями. «Чорти! Чорти кляті манять до пекла!» Микишка обережно витяг з-за пазухи любен мобільний телефон. Поклав на траву поряд зі свираю. Спантиличено розглядав яскраві кнопки. Наважився. Тицьнув в одну. «Любо! Любо! Це Гізела!» Заверещав тонкий жіночий голосок. Микишка відсахнувся. перечепився через свирю, Впав поруч із ним на траву. «Любо! Це вже не смішно!» – кричала Гізела. «За годину іспит! Якщо не з'явишся, почнуться проблеми. Любо! Ти мене чуєш? Де ти? Я у твоїй халупі на Костянтинівській. Тут товчуться якісь хлопці і кажуть, що живуть разом із тобою. Я їм не вірю, Любо!» На мить телефон замовк й підвели голови, перезернулися. «Гетаут» лишила. «Її крам», сказав Микишка, простягнув до телефону руку. «Любо!» Раптом густим чоловічим басом гаркнув телефон. «Це Гоцик! Ти йде?» Микишка відхопив руку. Свиря підскочив Замахнувся на чортівню. Микишка перехопив куму в руку, завмер і обережно тицнув на якусь кнопку. Телефон жалібно дзенькнув і згас. «Воно подохло?» – вразився свиря. «Я так собі міркую. Розберемося, куме свиря». Непевно відповів Микишка. А як розібратися, коли сила люду йде повз тебе і не помічає? Кого запитати, коли ти для всіх порожнє місце, повітря, нуль? Свирі нерви скінчилися, як збісився, вискочив на середину тротуару. Кричав несамовито, кидався до перехожих, хапав їх за рукави, та люди йшли, йшли, наче нічого не трапилося. І тільки коли свиря остаточно втратив розум і з розгону заскочив на плечі розкішному блондину років тридцяти з напудреним обличчям і підведеними чорними очима, Якийсь хлопчик років семи, що проходив повз із молодою жінкою, точно мамою, раптом розсміявся і крикнув блондину «На тобі дядька сидить, на тобі дядька!» Мама шарпанула сина «Припини, це гей і ми вчимося лояльності». «І блондину перепрошую, краще виховуй свого пацана», – образився блондин. А хлопчик знову розсміявся, свиря зіскочив з плечей блондина і безпорадно розвів руками. «Що робити, куми, Микишко?» Микишко увесь цей час стовбичив біля дерев і розгублено спостерігав, за свиреними витівками. Я так собі міркою коми свиря сказав, коли розпалений полюванням за чистими душами свиря став біля нього. Нам дитину треба, дитя. Воно безгрішне. Воно нас побачить і чесну правду скаже, не збреше. Зараз того малого в полюю, Загорівся свиря і був помчав би за тим хлопчиком, який побачив його на блондинові верхи. Там і кишка зупинив. Дитина без мамки мусить бути, постановив, бо мамка злякається, як дитя почне з повітрям розмовляти. Пам'ятаєш, куми свиря, того Писарчука, що з одного дня почав до коней промовляти. Чого ж не пам'ятати, кивнув свиря. Сам йому голову відтяв, аби коней глупими реченнями сили не позбавляв. Куми хвильку подумали і пішли містом шукати самостійно, безгрішну дитину. Півдня Печерськом вешталися, та вже... Небоязкі зметикували, Люд їх не бачить Вози на колесах Крізь них пролітають А пиріжки Курять стегенця І напої у дорогих склянках Можна сміливо брати Де голод прихопить Микишка Їжі не торкався Стерігся А свирин рот не стулявся, і те скуштував, і все спробував. Смачне, казав, мабуть, не бідує грішна Україна. Аж виролили до пам'ятника акторові Леоніду Бикову, що на Дніпровському схилі біля парку Слави стали перед ним, розглядають. От, Зовсім не героїчного вигляду чоловік. похнюпився, наче битву програв, шаблю загубив, пістоля нема, тому й очі сумні. А у кумових серцях теплий вогник замерехтів. Мабуть, шанована людина була, припустив Микишка. Е, скільки міді перевели? Це ж би Гармату можна відлити свирі йому. А я про що міркую, микишка, аби якому поганцю гармату на пам'ятку не віддадуть, мабуть, шанована людина була. Поклонилися сумному акторові, пішли вниз схилом, аж бачать, на лавці під деревом. Хлоп'я років дев'яти сидить. Тримає у руках таку саму гедоту, яку гетаут на березі кинула. Завзято на кнопки тисне. Попався трясся матері, азартно вигукнув свиря. Микишка його за рукав. Цап! Ти, куми свиря, спершу мовчи, а то перелякаєш чисту душу. Домовилися? З микишкою, як не домовишся. Однією рукою може свирю до неба підняти. Звісно, що домовилися. Перехрестилися для впевненості і пішли до лавки. Хлопчик побачив перед собою двох дорослих порубків. Полотняні сорочки на грудях, до пупа розрізані, важкі хрести на шиях і прогрув, в мобільному забув. Ух ти! Захоплено. Куми перезирнулися. Свиря розсміявся. Бачить їх хлоп'я. Бачить. І поки серйозний макишка подумки складав правильну фразу, яка точно не перелякає малого. Доброго тобі дня, чиста душа безгрішна, Свиря Штовхнув хлопчика у плече і швидко заторохтів, поки кум язика не припнув. Чесно, правду скажеш? Чи вже брехати навчений? А?» – відповідай, хлопче. «Скажу», – без страху відповів хлопчик. «А ви звідки?» «Сердюкими, гетьмана Дорошенка, свиря вже підсів до хлопчика на лавку». «Того самого?» «Петра Дорофійовича?» Без здивування спитав хлопчик. «І куми розцвіли!» Свиря підскочив, Микишку обійняв. «А? А! Наша правда, Наша воля! Не дарма гинули!» Радісно. «А коні ваші де?» Спитав хлопчик. Мама розповідала, що Дорошенкові козаки обов'язково на конях мають бути. Оце такі паскудні діти. Взяти тобі і усю радість, враз дурними питаннями заплювати. Потопилися коні, зіхнув Микишка. А шаблі де, не здавався малий. Микишка був намірився йому і про шаблі, і про пістолі, та настильний свиря брови насупив. Наші початки – «Ми питаємо, ти відповідаєш, а потім, якщо вже наша ласка, і ми тобі...» «Питайте», – згодився хлопчик, і куми враз сторопіли. «Ну, питай, як лізеш всюди поперед батька в пекло», – штовхнув свирю Микишка. «Питаю», – відважився свиря, задумався, до малого ближче підсів. Це Україна? Україна, засміявся хлопчик, а ми у Києві, столиці України.